Capitolul 14. Să nu se turbure inima voastră, credeți întru Dumnezeu și întru mine, credeți. În casa Tatălui meu multe lăcașuri sunt, iar de nu aș fi zis vouă, voi să merg să gătesc voloc. Și de voi merge să gătesc voloc, loc, iar își voi veni și vă voi lua pe voi la mine, ca unde sunt eu și voi să fiți. Și unde eu merg știți și calea știți, zisa Toma lui, Doamne, nu știm unde mergi și cum putem să știm calea?" Zisa Iisus lui, Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl fără numai prin mine, de mai ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu ați fi cunoscut și de acum îl cunoașteți pe el și l-ați văzut." Zisa Filipului. Doamne, arată nouă pe Tatăl și ne va ajunge nouă." Zisa Iisus lui, Atâta vreme cu voi sunt și nu mai cunoscut pe mine, Filipe." Cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl și, cum tu zici, arată nou pe Tatăl. Nu crezi că eu întru Tatăl și Tatăl întru mine este? Graiurile care eu grezbo, de la mine nu le gresc, iar Tatăl, la ce petrece întru mine, acela face lucrurile. Credeți mie că eu întru Tatăl și Tatăl întru mine este, iar de nu, pentru lucrurile acestea credeți mie. A mine amin, gresc grezbo, și la ce crede într mine lucrurile care eu fac, și acela va face, și mai mare decât acestea va face, că eu la tatăl meu merg. Și orice veți cere într-un numele meu, aceea voi face, ca să se proslăvească tatăl întru fiul, orice veți cere într-un numele meu, eu voi face. De mă iubiți pe mine, poruncile mele păziți. Și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor va da vouă ca să rămâie cu voi în veac. Duhul adevărului pe care lumea nu -l poate primi, că nu-l vede pe el, nici îl cunoaște pe el, iar voi îl cunoașteți pe el, că cu voi petrece și într voi va fi. Nu vă voi lăsa pe voi sărmani, voi veni la voi încă puțin și lumea pe mine nu, nu mă va mai vedea, iar voi mă veți vedea pe mine... Că eu viu sunt și voi veți fi Într-o aceea zi veți cunoaște voi, că eu sunt întru Tatăl meu și voi întru mine și eu într voi. Cela ce are poruncile mele și le păzește pe ele, acela este care mă iubește pe mine și cela ce mă iubește pe mine, iubi se va de Tatăl meu și eu îl voi iubi pe el și mă voi arăta lui. zis Zisa lui Iuda, nu-i scarioteanul, Doamne, ce poate fi că nu o vrei să te arăți și nu lumii? Răspuns Iisus și a zis lui: De mă iubește cineva pe mine, cuvântul meu va păzi, și Tatăl meu îl va iubi pe el, și la el vom veni, și lăcași la dânsul vom face. Cel ce nu mă iubește pe mine, cuvintele mele nu le păzește, și cuvântul care auziți nu este al meu, ci al Tatălui celui ce m-a trimis pe mine. Acestea am zis voi, la voi petrecând, iar mângâietorul, Duhul cel Sfânt pe care îl va trimite Tatăl într-un numele meu, acela pre voi, vă va învăța toate și va aduce aminte, voi, toate cele ce angrei voi. Pace las vă, pacea mea dau vă, nu precum lumea dă, eu dau vă. Să nu se turbure inima voastră, nici să se spământeze. Auzitați că eu am zis, voi, merg și voi veni la voi. De m-ați iubi pe mine, v-ați fi bucurat că ce am zis vou merg la Tatăl, că Tatăl meu mai mare decât mine este. Și acum am zis vou mai înainte până a nu fi, ca când va fi să credeți, nu voi mai grei multe cu voi, că vine stăpânitorul lumii acesteia și într-un mine n-are nimic, ci ca să cunoască lumea că iubesc pe Tatăl și precum mi-a porunci mie Tatăl, așa fac, sculați-vă să mergem de aici."